44. Знизу з чорноземної ферми на сходи просотувався густий дух свіжої плісняви. Джулієта ще не встигла остаточно прокинутись, але вже почала спуск і здаля відчула той сморід. Гадки не мала, скільки тривав її сон. За відчуттями ніби кілька днів минуло, хоча насправді, можливо, збігло всього кілька годин. Коли Джульєта прокинулася, то зрозуміло, що лежить щукою на перекритті. На обличчі відбилася груба сітка, яку вона відчула долонею. Жінка миттю зірвалася на рівні. У шлунку різало, запах із ферми підганяв її. Ближче до 28-го ядкий сморід став таким нестерпним, що здавалося, ніби Джульєта продирається крізь нього. Напевно, то був запах смерті. Перекопаний гнилистий ґрунт видихає в повітря гази розкладених тіл, похованих там. Джульєта спинилася на 30-му, на гідропонічній фермі, і штовхнула двері. Всередині було темно. Звіддаля чувся звук гудіння вентилятора чи мотора. Цей тихий гул був дуже дивним. Весь цей час жінка чула тільки власні звуки. Зелене світло аварійних ламп мало допомагало. Це нагадувало останнє тепло напівмертвого тіла чи батарею, які потекли. Але тут щось рухалося. Щось звучало, крім її власного дихання і кроків, і це щось зачаїлося в темних коридорах гідропонічної ферми. Джульєта знову залишила свій єдиний інструмент і зброю, як стопер для дверей, аби впустити всередину трохи світла. Прослизнула на ферму, тут не так тхнула загнилими рослинами, як на сходах, і побігла коридором, однією рукою притримуючись за стіну. В кабінетах ФОЄ було темно і безлюдно, повітря виявилося сухим. На прохідні нічого не блимало, та й у неї не було ні посвідчення, ні чита, яким можна було відкрити прохід. Джулієта вхопилася руками за стовпчики і перестрибнула турнікет, і ця невеличка зухвалість здалася її межею подолання мертвого світу, для якого не існує правил. Світло зі сходів влетіло гало першого ряду грядок. Джулієта почекала, поки звикнуть очі, і подумки подякувала за цю здатність глибинам машинного та темним внутрішнім зламаних приладів. Те, що нарешті змогла розгледіти, не надихало її. Гідропонічні ферми були зруйновані. З мережі підвішених труб Денедемо тусками звисали грубі стебла. Можна було скласти приблизне уявлення про те, скільки часу стоять поруйновані ферми, хоча неможливо було зрозуміти причину загибелі всього бункера. Але все це стояло мертве не довгі роки і не кілька днів. Можливо, місяці. Навіть такі жалюгідні висновки були вже досягненням, першим кроком до розгадки. Жінка постукала кісточками пальців по одній з труб і почула глухий звук. Вона не була порожня. Рослини загинули, але тут залишилася вода. Жул'єта відчула, як пересихає в роті від однієї лише думка про воду. Вона перехилилася через поруче і зістрибнула на грядку. Припала губами до отвору в трубі, з якого мало рости стебло і почала смоктати. Рідина здалась солоноватою і теж смерділа, але це була вода. Вона мала присмак зіпсованої органіки, зате не тхнула хімікатами і, напевне, не була отруйною. Це всього-навсього гній. Така вода виявилася не набагато огиднішою за мазут чи нафту, якими Джульєта просочилася за 20 років. Тож пила скільки подужила. А далі зрозуміло, якщо тут є якісь крихти живого, то, маючи воду, воно отримає шанс прожити достатньо довго, щоб знайти їх. Перш ніж піти, Джульєта відірвала шматок труби на кінці водогону і закрутила з одного боку. Труба мала всього декілька сантиметрів у діаметрі і була не довша за півметра, але могла слугувати за баклагу. Жінка обережно нагнула кінець труби водогону, щоб наповнити свою трубочку. З водогону застроманіла тонкою оцівкою, і вона сполоснула руки, й далі остерігаючись токсинів ззовні. Наповнивши імпровізовану баклагу, Жул'єта поквапилася назад до дверей, за якими було трохи світла. У цьому бункері виявилося три гідропонічні ферми, і кожна мала замкнену систему водогону, що звивалася довгими коридорами. Джуліета спробувала зробити приблизні розрахунки та лише дійшла висновку, що води їй вистачить надовго. Смак був жахливим, і вона б не здивувалась, якби після такого напою скритила шлунок. Але якщо вдасться розпалити вогонь, знайшовши достатньо тканини чи паперу, то можна довго кип'ятити рідину, поки не зникне бодай жахливий запах. На сходах вона знову опинилась у гущі запахів, яких не було на фермі. Джуліета дістала ніж і поквапилася вниз. Довелося пробігти двічі закрученими гвинтовими сходами, перш ніж змогла стати на майданчик наступного поверху. Там вона смикнула двері. Запах без сумніву, просочувався з чорноземних ферм. Тут теж чулося гудіння мотора. Цього разу гучніше. Джуліета зафіксувала двері, прихилила баклагу до поруча і зазирнула всередину. І поринула в пахущі живих рослин. Попереду в слабкому зеленому світлі виднілося рясне гілля, схилене над коридором. Джулієта перескочила огорожу і притрималася рукою за стіну, звикаючи до темряви. Десь зовсім поряд працював насос. І ще десь скрапувала вода, протікання чи відкритий кран. Джулієта затремтіла від дотику листя. Вона зрозуміла, звідки це запах і ниття. Гнили фрукти й овочі в землі і на гілках. Джулієта почула дзищання мух, звуки життя. Вона встромила руку в густе листя, пошукала і наткнулася на щось гладеньке. Смикнула, піднесла до світла круглий помідор. Приблизний час функціонування бункера без людей, який Джульєта намагалася визначити, різко скоротився. І як довго чорноземні ферми могли жити без догляду? Чи помідори щороку саджають? Може, вони відновлювалися самі? Джульєта не могла пригадати. Вкусила ще не зовсім достиглий помідор і почула якийсь звук за спиною. Ще один насос? Вона озирнулася вчасно, щоб побачити, як двері на сходи з грюкотом зачинилися. Ферма потонула в цілковітій пітьмі. Жуліета застигла. Прислухалася, чи не долина до неї брязкіт ножа, що падає, вдаряючись об сходинки. Подумала, що він, певно, вислизнув із щелини під дверима. У сіцільній темряві загострилося відчуття, яких раніше начебто не потребувала. Тепер вона чула власне дихання, навіть пульс, а гудіння насосу стало гучнішим. Не випускаючи з руки надкушеного помідора, Джуліета нагнулась і почала обережно, витягнувши вперед другу руку, пробиратися до стіни. Вона скридалася до виходу, не наважуючись випростатися. Щоб не зачепити рослини, заспокоювала вона себе. Не існує ніяких привідів, нема чого боятися. Вона повторювала це, поволі просуваючись вперед. І раптом відчула на плечі чиюсь руку. Скрикнула і впустила помідор. Рука притисла її, не дозволяючи випростатись. Джуліета намагалася відбитися, розмахуючи в темряві руками, силкувалася вирватися, тюрбан зі скатертини упав з голови і нарешті рука наткнулася на залізну перекладену на рівні її талії. Вона відчула себе дурепою. «Через тебе мене ледь правець не вхопив!» – сказала вона залізяці. випросталась і перестрибнула огорожу. Мала забезпечити собі світло і повернутися по їжу. Прямуючи до виходу, однією рукою притримувалася за стіну, а другу простягла вперед, аби ні на що більше не наткнутись. Подумали, чи не почне вона тепер розмовляти з неживими предметами, чи не почне божеволіти. Отак, просуваючись навпомацки в цілковитій пітьмі, жінка звернула увагу на те, як швидко в неї змінюється настрій. Напередодні вже впокорилися з неминучою смертю, а тепер просто боїться збожеволіти. Це вже прогрес. Нарешті рука вперлася в двері, і Джульєта штовхнула їх. Вилаялася, ніж загубився, ніде по майданчику його не було. Джулієта поміркувала, як далеко він міг упасти, і чи знайде вона колись хоча б заміну. Обернулася, щоб схопити баклагу, і побачила, що її теж нема. Джулієта заплющила очі і відчула, як застукотіло серце. Подумала, чи могла баклага перекинутись, коли двері зачинилися. А далі помітила, що отвір між гратами вущий за руків'я ножа. Як він міг прослизнути туди? І крізь стукотіння у скронях вона розчула дещо. Кроки. Вона затихала на сходах під нею. Хтось біг донизу.